Karraian, elkaraziketaren e, tartea argut joan e, saioan, e, gurean da, gaur, e, gaurkoan, argut joan saioan. Gipuzako foru aldundiko diko mugik diputatua eta bozera malea, Larraitz, ugarte, kai xo egunon. Kai xo egunon. Zer moz hondo? Ho, zondo, baina hondo hondo. Hola, hizberda, hola, hizberda. Hizberda. Hizberda. Bai. Bueno, lenik eta behin jakin berri genuen, pasaden astean daguneko Renfeko erabiltzaileek Lurralde Bus txartela erabil dezaketela, ezta? Hori da, hori da. Erabili dezakete ordainketa modu bezala. Oraindika ez dugu sistema guztia integratu, baina bentsat e, ordainketa modu bezala erabili dezakete, bai. Jendeak eskatzen zuen e, bateratze hori larraitz. Bai, bai, bai, bai jendia ari da azkenian, e, gerozta jende gehiago erabiltzen hiltzen garraio publikoa eta jendeak nahi dut garraio publiko kalitatezkoa, merkia eta gaina ez dana oso komplikatua. Ez da, hau da, txartel bakar batekin ordaindu alizatia edo, zingarraio bideera hiltzen duzula, beti da, hona. Mm -hmm. eta agendea espalditabil hori eskatzen. Orainek ara ez 두고 lortu datorren urter arte, ze orain gari gara sistema teknologiko guztia martxan jartzen, baina bueno, bidean gaude eta nikuztut hori ona izango dala Gipuzkoarrentzat. Mm -hmm. Batzuk kexatzen ziren, eh bueno, Lurraldebus autobusetan ibilita, ba merkeaguz dela, e, baina Renfeko ez, ez prezio berdinan izango dela, baina bere alde ona ere badu. Bai, bai, bai, hombre, momentuz, eh, horrela da, ze integrazio tarifarioa, emango da, txartel bakarraia sistema guztitan integratzen dugunean, bai, uh -huh. egin duguna izan da operadores berdinen artian, da instituzios berdinen artian akordioa lortu, eta ja akordio eh, akordiori martxan jartzen dugunean, parezio berdinak izango dituzte, baina hori daia azken pausua, esan dizu bezala, datorren urter arte, beteko estana, oin gutxienez, ba ordeink eta sistemaa bezala laerabilako da. Uh -huh. Suposatzen dut, negoziaketak izan direla, A ez ezagut denbora asko, negozietzen edo Bueno, nahiko jarrera positiboa ukidu daue, eh? ikusi zutenian euskojorraditza eta foru aldundia eta baita ainmatu dalbe, ba bueno, martxan gehiltzala prozesu honekin, ba bueno, nahiko nahiko erras dira horretara bai. Bai, onbraientzat egia esan da, ba esta esta oso onuragarria, zer tarifa jaite eingo dira ere, baina bueno, Baina, han ikustu dute jarrega nahi konauki bai. Kontuan hartu beharko luketea, tarifak etxitagian jende gehiago kerabiliko lukela eta hori ona dela guztientzat. Hori da, hori da. Eta azkenian, e, garraio publikoa izan behar da zerbait instituzioek bultzatzen daueina eta esain beste rentabilidade terminotan konsiedatzen da zerbait, ez da? Mm -hmm. Bueno, e, lurralde bus geroz eta edatuago dago gipuzkoan, e, bueno, e, pozitibotzat hartu daiteke hori ez da? Bai, bai, bai, bai, oso positiboa da guretzat, eh, e, kotxiak errepidetatik atera eta garraio publikoa eh, bultzatzea positiboa da, ezta? Eta nikuz utzi dut, gero jende geiago ikusten dagoela aukera, benetako aukera bat besa da. Jendeari eskaintzen batatu zerbitzu bat ona, kalitateeskua eta merkia, jendeak e, eskartzen eskertzen dau eta erabiltzen dau. Mm -hmm. bai. Bueno, lurralde bus hortzen eh, eta honek ere hitz egiteko emango eh, du, baino eh, gai polemiko bat hartuko dugu izpidela eh, izan ere peahian eh, kontuak. Gipuzkoar asko dioten ezbintzat bigarren mailakotzat hartzen eh, dute izan ere, ba gukemen oi hartzunen badugu peahia, baino justo onduan horretan ez da peajerik eh, izaten orduan ez dakit. Bigarren mailakotzat jotzen eh, dute euren burua eta izan goz. Senia keo. Ba, arraso Josua daukatela, <laughs> Arrasoia Josua daukatela ni ere personalki e, ape bataren korridorian bizi naiz, Oñatin zehazki eta egunero Donostiara etortzeko autopista hartu berdut eta dirutzak gordaintzen ditut, ezta? E, nik esango ni okena jendiari da orain arte asken urtuutan eraiki dela geiegi. E, gehi-egi eta oso presio garestian, egin egindirala espigitura batzuk oso, oso garestiak, eta horrek e, ondorio latz batzuk e, karri dizkigula gaur egun, ezta? Eta ez bakarrik hori baizik, eta espigitura horiek ordaintzeko, bilatu dira sistema batzuk, diana guztize, arbitrarioak eta inartzias betiak, ezta? Hau da, Hauda, bere garaian apesortzia hor daindu behar zan, eta arrezkero beti apesortzia peajearekin geratu da. Apesortzia berez zaspalde amortizatutako autopista bada, baina horretan geratu da, ape bat ere, erabak izan e, peajea dune izango ene bata es. Arrazoi logiko bati eran zuten dio? Ba, ez. horrela egin zen behin eta horrela mantendu da. Eta horrek zerrera gain da u Gipuzkoarren artean isugarriko desorekak, batzuk ordaintzen ditugu izugarrizko dirutzak eta beste batzuk errepietan doain ibila daitezke. Eta hori ez da eh erritarron ardura bat, baizik eta instituzioek ez dutela ekilibratu ordainketa sistema bat. Eta hor aipatzekoa APE esan duzu e, sekulako dirutzak ordaintzen direla oraindik ere e amortizatu be, amortizatua behar lukenean, baina bidegik sekulako zorra. Hori da, hori da. Ba, egin ditu azkenean eh leengo kudeatzaileek egin dituste azpiegitura batzuk, ba gehi egizkoa zirenak, ez da nei oso kritikoa naiz ape batarekin. Ape bataren inguruan bizi ginenok bit esaten izango zela errepide bat esana erabiliko eta, eta izugarrezko kostu eduki daue eta gainera gain kostuekin Eta horrek suposatu da, bo, bueno, iruro milio euro gehiagoko gainkostuak eduki dituzte e, errepide horiek, eta horrek suposatu da, gorrogun, ba, bidegik, ba, mila eta goetan abigarren arte, behat ziru euroko zorra daukala, eta bankuen menpe dagoela, ezta? Eta ez bakarrik bidegi, baizik, eta foru aldundiak, be, abalizta moduan egiten dagoela, bidegik zorra ordainduko dainduko ez balut, ma, ba, foru aldundiari kenduko litzaiokela, edo? Hori da, sinatuta dagoena, Horre, eta hori oso larria da. Horrek, zer suposatzen da, mm -hmm. ba, neurri batzuk ezbaldi badira hartzen, aurrakontuak murriztera iritsi gaitezkela, ze ikusten ari gara, Bidegi ez da rekaudatzen, rekaudatu beharko lukena, e, ape bata ez da hainbeste erabiltzen e, aurreko kudeatzaileek aurre ikusi zuten bezala, eta azken finean, egin dan kudeak eta desastre utza dela, eta gaur ego maizugarrizko zorrarekin aurkitzen garela. Guk lehen goastean, gazteiza joan berra izan genuen, eta bueno, oi hartzun dikatera aurretik, non di joan goara, ba, nazional batetikan, n-batetikan dudarik gabe, ez, ez baita bidezkoa behintzat, gazteizera joateko, iamabie euro, euro orda indudarra ape batetik joanda. Hori da. Bai, bai. Ba, hori edukitzea normala da. Mm -hmm. Baina gauza da hori txarrez momentu honetan autopistak eh peaje bidez urdaindu behar direla, ba, bueno, ikusi beharko da, eh, batzar nagusietan horrari gara, ponentzia bat martxan jarrita dago, te ari gara nola nola behar dugun, ba, bai, mantenimentu kostuak, ze oso altuak dira ere, mm -hmm. eta hor ere ez da asko invertitu eta Eta orduan duan, ikusi behar nola finanziazten ditugun, errepide horiek. Mm -hmm. Bi ateren kontu ere izketa gai, azken egunotan, prentxan atera zen, ba bi ater dugun ontzat ez zirela igoko prezioak, ezagit hori suportatzen dut, irore binetabat ezartzeko tan zinazten, ezagit hori nola doa? Mm -hmm. Bai, bueno, askenean ezar nagusien ponentziaren baitan, hor alderri politiko esberdinon artean iritsi barko gara akordio batzutara finantzio sistemaren inguruan. Guk planteatzen genuen, eh gaur egungo peaje sistema oso injustua dela eta beste sistema batzuk bilatu behar e, zirela, ba errepideak ordaintzeko, ¿está? Guk argi ikusten duguna da gaur egun errepideak doakoak izatea ezinezkoa dela, ba dago goera ere goeragatik, eraikiren guztiagatik eta eta bueno, ikusita, ba foru aldundiaren ba, direla eta eta ja ez direla inoiz izango lehen ziren oiek, eta ez dugu lasor gehiago eskatuko, eta abar, hainbat erabak iren ondorioz, guztion ba, bueno, duguna da, egin beharrekoa dala sistema bat bilatu guztion artean. Mm. Hor, egin dugun planteamendua, izan da, bineetarena, hau da, denboraren, erabileraren arabera, e kalitatearena eta zain beste tramoen edo kilometroen arabera, izan daitezkelako sistema datu, ba justu haueak, Gipuzkoar e, guztiok ordaindu beharrekoak eta incluso kanpotarrekin ere, formula irekiak ari gara ari gara aztertzen eta ea, ba, bueno, denon artian akordiotara iritsi gaitezkeen, se esan beharra dago, kasu honetan, e, foru aldundiak behar-behar asko behar daukala batzar nagusietan gehiengo bat izatia azken erabakiak implementatzeko. Mm Hor -hmm. beste e, bueno, kasua edo beintzat garrantzitsua dena lantzenari zaretena etxegaraten peajea bai ez eh kamioientzat bakarrik baina garraiolarien zatere hori ez da justua ez da batera justua eta horregatik e, bai bilduk bai aralarrak eta bai alderdi popularrak horren kontra boskatu genuen esei go iruditzen e, rekaudazio maian egokia denik ese güiro ditzen bat ere justua zerretak eta garraiolarientzat bakarrik eh daket osea peajea jartzekotan edo finantziazio sistema jartzekotan guztientzat jarri beharko dira uhum. zergatik garraiolarientzat bai e, zergatik etxe garaten e, bueno gainera planteatu zuten hori egin nahi zutela urreko kudeatzaileak baina gero ez zuten eke usardiarik ere hori egiteko eta orain nahi dute guk hori jartzea eta bueno guk plantatzen duguna da hori hori ez da la soluzioa soluzio globalak behar direla, eta eta zenbakiak ondu Amaitzeko pare bat galdera, lehena, e, hor e, urumeako autobia handitzeko obrak e, daude, ez da? Bai, bai, hori da, e, espero dugu aurten e, abenduan amaitzea, hau da, ja, obra baina martxan zegoen agu e, foru aldun dira zartu ginen eta, ja, espero dugu aurten e, abendurako, ja, amaitzea. Mm -hmm. e, baina, larraitz, hori, aiz... Ez dakit, nola etzuten aurrikusi ez? E, tramo guztiak edo besteak bi karriletakoak izatea eta lehena egintzena bakarrekoa. Bai, planifikazio arluan uste dut oso gaizki gondi dela uhum. planifikatuta hemen errepideat, egin direla salto de mata pixka bat, eta eta gehiago esinta mostiak ematen zuen botu kopuruagatik, eta esain beste, ba, bueno, ba, ondo aztertuta eta ondo planteatutako errepideatik, ez ta? errepide planifikazio bat, ta? eta nik uste dut e, hori behar beste adibide badala, ez gero ere planteatzen zuten, irugarren karril bat egitea beste fase batian, eta nik uste dut, e, bueno Ez dala da egin, da trafiko beharren arabera, solako uh -huh. gauzen arabera, eta nik beste bari batzuk sartu behar direla, eta gubentzat horretan gabitza. <hengen> bueno, eta amaitzeko esan, e, bueno, pasaden astean jakin genuen, batera egune hauziaren berrespen hori, eta bueno, gipuzko arforu aldun diak kritikatu egindu hori ezta? Bai, bai. Uste dugu denbora hoetan, eta edozein denboretan, eh politika egiteagatik norbait gartzeleratzea tokiz kanpo dagoela eta une honetan, e, prozesu bat martxan abian jarri dela gatazka politikoari aterabide politiko bat emateko eh hainbat indar lanean gabiltzan honetan e, Espainiar estatuaren immobilismo jarrera horrek, ba bueno, e, aserretu ba, ba, egiten gaitu, eta Eta uste dut dei egin behar dugula gizarteari ezzipenean ez erortzeko eta eta aurrera jarraitzeko balan egin behar dugula. Eta estatua bere lekutik mugitu arazi behar dugula eta Euskal Herriak bisudon gatazkari politiko bat eman behar zaiole, irte demokratiko bat eman behar saiola eta horretan lanean jarraitu behar dugula ez gabe. Hmm, ba, larraitze ugarte mugik hortasun diputatua eta boze malea mil gurean ezarteatik izan honu eta beste bat arte. Vale, ¿a ¿dónde seguí? Yo,